Глава 18. Щойно світанок торкнувся неба, я відніс тіло вбивці до князя. Я був позбавлений задоволення розбудити його, оскільки сержант охорони вже зробив це, коли виявив лежачого вартового на даху. Він був мертвий від того ж самого отруйного клинка. Начальник і охорона тупцювали навколо тіла на підлозі приймальні князя. І з подивом міркували про цю незрозумілу смерть вартового. Вони не бачили мене, поки я не кинув свій вантаж поруч із вартовим, налякавши їх. «Це вбивця», – сказав я не без гордості. Князь Касітор, напевно, впізнав тіло, бо, глянувши на нього, різко здригнувся. Безсумнівно, це був близький родич, рідний брат або хтось у цьому роді. Я думаю, він ніколи не вірив, що сімейство Ради Брехен здійснить свою погрозу помсти. Поведінка сержанта охорони викликала подив. Він переводив погляд із князя на труп і назад, і я здивувався, як швидко носяться думки в його голеній потужній військовій голові. Тут була якась складна зав'язка, і потрібно було з'ясувати, у чому справа. Я вирішив за першої ж нагоди поговорити із сержантом Тета тет. Князь, стоячи поруч із трупами, потирав щоку, хрустів суглобами і нарешті велів забрати їх. Залишіться, Бент, сказав він, коли я зібрався йти з іншими. Я сів у крісло, а він дочекався, поки всі пішли. Підбігши до бару, він наповнив склянку місцевим самогоном і, давлячись, проковтнув її. Наповнивши склянку вдруге, він згадав, що не заважає і мені запропонувати цього цілющого напою. Я не відмовився і, присьорбуючи, дивувався його хвилюванню. По-перше, князь перевірив замки на всіх дверях і щільно завісив вікно. Його перстень-ключ відімкнув нижню шухляду письмового столу, і Він дістав з неї маленький електронний прилад з керуванням і телескопічною антеною на верхній кришці. «Непогана штука», – сказав я. Він витягнув антену і не відповів, тільки кинув з-під брів короткий погляд і зайнявся регулюванням. Тільки коли на кришці засвітився зелений індикатор, він трохи заспокоївся. «Ви знаєте, що це таке?» запитав він, вказавши на прилад. Звичайно, сказав я, тільки познайомився я з ними не на фейбурі, вони не надто поширені, вони взагалі не поширені, відповів він. Він намагався отримати максимальну яскравість зеленого індикатора. Наскільки мені відомо, цей екземпляр єдиний на планеті. «І я хочу, щоб ви нікому не говорили про те, що бачили». «Нікому», – повторив він з наголосом. «Це мене не стосується», – сказав я з награною відсутністю інтересу. «Я думаю, кожна людина має право на свої таємниці». Я сам любив таємниці і безліч разів використовував снуп-детектори. Вони могли виявляти електронні або хвильові підслуховувальні пристрої та негайно сповіщати про це. Можна було обдурити їх, але зробити це було дуже важко. Поки ніхто не знав про детектор, князь міг бути впевнений, що його ніхто не підслуховує. Але кому це могло спасти на думку? Тут, у центрі його замку. Навіть він має знати що снуб-прилади не можуть працювати на відстані. У повітрі різко запахло щуром, і я почав здогадуватися, у чому справа. Не залишалося сумнівів, що щур – князь. «Ви не дурник, граф Діпстол, сказав він. Сказавши це, він мав на увазі, що я значно дурніший за нього. «Ви подорожували?» Бачили інші світи і розумієте, якими дикими і відсталими ми тут є. Не відмовтеся допомогти мені скинути зашморг, який затягується навколо шиї нашої планети. Ніякі жертви не страшні, якщо вони наближають день звільнення. Він навіть спітнів і знову повернувся до своєї противної звички хрустіти глобами. Його голова, збоку, там, де Ангеліна приземлила пляшку, була заклеєна пластиром, мокрим від поту. Я сподівався, що рана болить. Ця іноземка, яку ви охороняєте, сказав князь, відвернувшись убік, але все ще спостерігаючи за мною краєм ока. «Вона надала нам певну допомогу в організації, але зараз ставить нас у скрутне становище. Уже є один замах на її життя, і, ймовірно, будуть інші. Брехен стара відома сім'я, і її присутність для них нестерпна». Він відсорбнув зі склянки і перейшов до основного. «Я думаю, ви зможете виконати її роботу так само добре, а, можливо, і краще. Як ви на це дивитеся?» Або я був переповнений талантами, або на цій планеті явно не вистачало революціонерів. Уже вдруге за добу мені пропонували співпрацю. Було зрозуміло, що Ангеліна пропонувала щиро. А ось від пропозиції Касі Дюкар-Денранта виходив поганий душок. Я вирішив продовжувати гру, щоб побачити, до чого це призведе. «Ваші слова мені листять, князе», – відповів я. «Але що буде з іноземкою? Я не впевнений, що їй сподобається ця думка». «Це неважливо, що їй сподобається», – відрізав він. Він злегка торкнувся пальцями пов'язки на голові, потім, знову взявши себе в руки, продовжив. «Ми не можемо бути з нею жорстокими!» Обличчя його спотворила огидна лицемірна посмішка, якої я ніколи не бачив досі. «Ми триматимо її в ув'язненні! У неї є кілька відданих соратників, але про це подбають мої люди!» Ви будете з нею і заарештуєте її в потрібний момент. У в'язниці вона буде в безпеці і не буде моляти очі, щоб не накликати неприємності на нас. Чудовий план, погодився я з ентузіазмом. Мене не тішить думка запроторити цю бідну жінку до в'язниці, але якщо так потрібно, то я готовий. Мета виправдовує засоби. Ви маєте рацію, але я хочу, щоб була повна ясність. Ви, Бенд, маєте чудову здатність вивертати фрази, тому я краще запишу. Мета виправдовує засоби. І така ось людина планує революцію. Я напружив пам'ять, щоб згадати відповідний афоризм, але думку затопила раптова лють. Я схопився на ноги. «Якщо ми збираємося зробити це, князе, нема чого гаяти час», – сказав я. «Давайте призначимо арешт на 18.00. Це дасть вам час знешкодити її охорону. Я буду з нею в кімнаті і заарештую її, щойно отримаю від вас повідомлення про успішне завершення вашої акції». «Усе правильно. Ви, як завжди, людина дії», – Бент. Він простягнув руку і я, стримуючи огиду, змушений був потиснути цю безвольну, вологу, зрадницьку долоню. Тепер прямо до Ангеліни. «Нас тут не підслуховують?» – запитав я. «У вашого колишнього дружка князя Касі є снуп-детектор. Не виключено, що в нього є й інші прилади для підслуховування, які він міг встановити тут». Ця думка ні в найменшій мірі не схвилювала Ангеліну. Вона сиділа перед дзеркалом, розчісуючи волосся. Сцена, звісно, була чарівна, але в цей момент недоречна. Штормові вітри неслися на революцію, погрожуючи все зруйнувати. «Я знаю про детектор», – сказала вона. Вона продовжувала зачісуватися. «Це я йому підсунула». Щоправда, його злегка допрацювали, щоб на наших частотах він завжди показував норму, навіть коли я вмикаю підслуховувальний пристрій. І ви чули, як кілька хвилин тому він зробив мені пропозицію вбити вашу охорону, а вас ув'язнити в підземній в'язниці? Ні, не чула, сказала вона з таким дивовижним самовладанням і спокоєм, яке завжди вирізняло всі її вчинки. Вона посміхнулася мені в дзеркалі. Я була зайнята спогадами про минулу ніч. Жінки. Вони все змішують разом. Можливо, для них так краще, але дуже важко для тих, хто знаходить, що емоції та логіка – різні речі. Я мав змусити її зрозуміти серйозність ситуації. Добре, нехай ці маленькі новини вас не хвилюють. Сказав я. Я намагався триматися спокійно. Але є і інші новини. Зовсім на Раденбрехи не послали вбивцю минулої ночі. Це зробив князь. Це подіяло. Ангеліна залишила в спокої волосся, і очі її стали серйознішими. Вона не поставила жодних дурних запитань, а чекала, що я скажу далі. «Я думаю, ви недооцінюєте сказ цієї щорячої морди. Коли вчора він отримав пляшкою по голові, це абсолютно розлютило його. Напевно, план у нього був уже готовий, і ви тільки підштовхнули його». Сержант охорони впізнав убивцю і пов'язав його з князем. «Це пояснює і те, як убивця потрапив на дах, і звідки він знав, де вас шукати», а заразом і раптовість цієї атаки. Занадто багато чого сталося після вашої бійки з каситором сварливим. Поки я говорив, Ангеліна повернулася до своєї зачіски і стала збивати локони. Вона не відповіла. Ця цілковита відсутність інтересу стала діяти мені на нерви. «То що ж ви все-таки збираєтеся робити?» – запитав я уже не приховуючи роздратування. «А чи не здається вам, що важливіше зрозуміти, що ви збираєтеся робити?» Вона вимовила цю фразу дуже легко, але за нею ховалося багато чого. Я бачив, що вона спостерігає за мною в дзеркалі, тому відійшов до вікна, дивлячись на фатальний балкон і вкриті снігом гірські вершини. «Що я збирався робити?» Це було питання, куди складніше, ніж їй здавалося. Що й збирався взагалі робити? Брати участь у революції, до якої не мав ані найменшого інтересу? Навіщо я тут? Щоб заарештувати Ангеліну для спеціального корпусу? Про це треба поки що забути. Але відповідь треба було знайти. Моє тіло було добре замасковане. Але я не розраховував на якесь тривале розслідування. Ангеліна була безсумнівно впевнена, що вбила мене, тому не займатиметься моєю ідентифікацією. Я впізнав її дуже швидко. Змінено обличчя і все. Тут мене осінило. Якісь ділянки пам'яті можуть забути якийсь факт, але раптово він може з'явитися. Я згадав, що сказав минулої ночі. «Усе це залишилося в минулому, Ангеліно!» – кричав я. Я сказав це, і вона не заперечила, хоча вона вже не Ангеліна, тут вона Енджела. Коли я до неї повернувся, на моєму обличчі, напевно, була написана розгубленість. Але вона тільки загадково посміхнулася і нічого не сказала. Хоча волосся розчісувати перестала. «Ти знала, що я не грав діпстол, вимовив я на силу. «І як давно?» «Давно. Майже відразу, як ти увійшов сюди». «Ти знаєш, хто я?» «Справжнього імені я не знаю, якщо ти це маєш на увазі». Але я пам'ятаю, яка у мене кипіла злість, коли після величезної роботи ти вижив мене з лінкора. Я пам'ятаю глибоке задоволення, коли я стріляла в тебе у Фрейбурбаді. Тепер ти скажеш мені своє ім'я? Джим, сказав я невесело. Джим Дігріс, відомий у своєму середовищі як Слизький Джим. «Чудово. Моє справжнє ім'я – Ангела. Я думаю, це був ідіотський жарт мого батька. І це одна з причин, чому мені було приємно бачити, як він помирає». «Чому ти не вб'єш мене?» – запитав я, здогадуючись, як відійшов у кращий світ її батько. «Навіщо, любий?» – відповіла вона проникливо. Ми обидва зробили в минулому помилки і знадобилося багато часу, щоб зрозуміти нашу схожість. Я можу так само запитати, чому ти не заарештуєш мене? Адже з цього все почалося, чи не так? Так, але... Але що? Ти прийшов сюди з цією думкою, але не витримав внутрішньої боротьби із собою. Тому я не сказала, що впізнала тебе. Я не знала, як усе вийде, хоча й сподівалася. Ти бачиш, я не хотіла вбивати тебе. Я знала, що ти любиш мене. Це було очевидно відразу. Це відрізнялося від звіриної похоті всіх цих самців, які казали, що люблять мене. Їм подобалася тільки моя плоть, а ти любиш мене всю, тому що ми обидва однакові. Ми не однакові. Сказав я, але в моєму тоні не було переконаності. Вона тільки посміхнулася. Ти вбивала і насолоджувалася вбивством. Ось наша основна відмінність. Зрозуміло? Дурниці, вона відмахнулася, як від мухи. Ти вбив минулої ночі теж. Непогана робота. І я не помітила жодного каяцтва. І навіть, по-моєму, відзначався певний підйом. Не знаю чому, але я відчував, що не наче зашморг затягується в мене на шиї. Усе, що вона говорила, було неправильно, але я не міг сказати, де конкретно. «Де вихід? Як розрубати цей Гордіїв вузол? узол?» «Давай покинемо Фрейбур», – сказав я нарешті. Підемо від цього непотрібного ідіотського повстання. Там знову будуть смерті, вбивства. «Ми підемо, якщо зможемо знайти місце, де нам буде добре», сказала Ангела з металом у голосі. «Але це не головне. Головне – ти маєш щось поправити в себе в голові, змінити точку зору. Це дурне ставлення до вбивства». Ти не розумієш, що це абсолютно тривіально. Через 200 років у галактиці помруть усі, хто живе сьогодні. І яка різниця, якщо кільком людям допомогти досягти цього трохи швидше? Вони зроблять те саме, якщо в них буде можливість. Ти не права, заперечив я. Я розумів, що філософія життя і смерті набагато складніша але не міг сформулювати свою точку зору в такій нервовій обстановці. Ангела занадто сильний наркотик, і моя слабка вольова рішучість не встояла та була змита потужним потоком емоцій. Я притиснув її до себе і почав цілувати, розуміючи, що хоч це і розв'язує нагальні проблеми, але фінальне рішення робиться ще важчим. Тонке пронизливе дзижчання вдарило мені у вуха, і Ангела теж його почула. Відірватися одне від одного було важко. Я сів у крісло, а вона підійшла до відеофона і, переключивши, щось запитала. Я не чув відповіді, оскільки вона відключила динамік і користувалася навушниками. Один або два рази вона сказала «так», несподівано подивившись при цьому на мене. Не видно було, з ким вона говорить, та й мені було байдуже. Вистачало інших проблем. Закінчивши розмову, вона на момент застигла, і я чекав, що вона скаже. Вона пішла до столу і стала в ньому копатися. Там було багато цікавих речей, але дістала вона ту, якої я найменше очікував. Це був пістолет, великий і смертоносний, спрямований на мене. «Навіщо ти зробив це, Джиме?» – запитала вона. Сльози застигли в куточках її очей. «Чому ти вирішив це зробити?» Вона навіть не слухала мою відповідь, а занурилася у свої думки, хоча пістолет наполегливо дивився в центр мого чола. Робтово вона повернулася до дійсності і злість хлюпнула в її очах. «Та ти нічого й не зробив», – сказала вона старим жорстким тоном. «Я зробила це сама, бо дозволила собі повірити, що один чоловік може відрізнятися від інших. Ти дав мені цінний урок, і з вдячності я вб'ю тебе швидко, а не так, як би мені хотілося». Про що в біса ти говориш? закричав я. Я нічого не розумів. Не розігруй з себе невинність, сказала вона. Вона відступила назад і дістала з під ліжка маленьку важку валізку. Це радарний пост. Я сама встановила обладнання і підкупила операторів, щоб вони повідомляли мене першими. Кільце кораблів, як тобі добре відомо знижується з космосу і оточує цю область. У твоє завдання входило відволікати мене якомога довше. Цей план мало не вдався. Вона кинула на руку плащ і стала спиною відходити через кімнату. Якщо я скажу, що я тут ні до чого і дам тобі найбільше слово честі, ти не повіриш мені? – запитав я. Я нічого не робив і нічого не знав про це. «Залиш це для космічних бойскаутів», – сказала Ангела знущально. «Чому б тобі не сказати правду? Адже все одно через двадцять секунд ти помреш». «Я сказав тобі правду». Я хотів кинутися на неї, але знав, що не встигну. «Прощавай, Джеймс Дігріс. Приємно було провести з тобою час. Дозволь, йдучи, доставити тобі останню радість». «Усе, що ти робив, було марно. Позаду мене є двері і вихід, про який ніхто не знає. До того, як сюди прибуде поліція, я буду в безпеці. І ще скажу, що я буду вбивати, і ніхто не зможе мене зупинити». Ангела підняла пістолет на витягнуту руку і злегка торкнулася спускового гачка. За нею повернулася панель відкриваючи чорну дірку в стіні. «Не розігруй сцену, Джиме!» – сказала вона гідливо. Вона дивилася на мене поверх пістолета. «Я не попадуся на твої викрутаси! Ці широко розкриті очі – це здивування, ніби хтось стоїть у мене за плечима! Я не збираюся обертатися і дивитися. Нічого в тебе не вийде!» «Знамениті останні слова», – сказав я. Я відстрибнув у бік. Пістолет гаркнув, але куля пішла в стелю. За нею стояв інскіп, зловивши пістолет, вибитий у неї з руки. Ангела дивилася на мене з жахом, навіть не намагаючись чинити опір. Уже й наручники замикалися на її тонких зап'ястях, а вона стояла так само нерухомо і мовчки. Я стрибнув уперед, вигукуючи її ім'я. Позаду Інскіпа з'явилися двоє кремезних чоловіків у формі патруля. Вони забрали її, а він замкнув двері, щоб я теж не вискочив за ними. Я став таким же млявим і байдужим, як Ангела хвилину тому. Глава дев'ятнадцята «Вип'ємо», – сказав Інскіп. Він опустився в крісло Ангели і дістав флягу з-під стегна. «Бренді, Ерза – це земного, але все ж не цей місцевий розчинник пластмаси». Він запропонував мені повну чарку. «Та пішов ти...» Я болісно підбирав міцніші вирази зі свого міжзоряного лексикону, намагаючись вибити чарку в нього з руки. Він обдурив мене, підняв її і ані трохи не роздратований випив. «Хіба так можна розмовляти зі своїм старшим за званням офіцером спеціального корпусу?» – запитав він. Він знову наповнив чарку і простягнув мені. Цього разу я схопив її і випив. Добре, що у нас спокійна організація, без надмірної кількості правил, але все ж таки є межі. «Навіщо ви зробили це?» – запитав я, все ще переповнений суперечливими емоціями. «Тому що ти цього не зробив. Ось чому. Операція закінчилася. Ти маєш успіх». «Досі в тебе був випробувальний термін, а зараз ти отримуєш звання повного агента». Він заліз у кишеню і витягнув маленьку золоту зірочку, зроблену з паперу. Потім акуратно лизнув її і юрочисто прикріпив мені спереду на сорочку. «Владою наданою мені», – продекламував він, Призначаю вас повноправним агентом спеціального корпусу. Проклинаючи, я потягнувся, щоб зняти цю кляту штуку, і замість цього розсміявся. Це був абсурд. Це також був прекрасний коментар до почестей, які супроводжували цю роботу. А я думав, що вже вибув із команди, сказав я йому. «Я не отримував твоєї відставки», – сказав Інскіп. «Та це й не мало б значення. Ти не можеш вийти з корпусу». «Так, але ж я отримав ваше повідомлення про своє звільнення. Чи ви забули, що я вкрав корабель, а сигнал, посланий від вас, мав мене підірвати? Якщо я сиджу тут, то тільки тому, що встиг витягнути детонатор». «Та нічого подібного, мій хлопчику», – сказав він, відкинувшись на спинку крісла, щоб зробити другий ковток. «Ти так наполягав на переслідуванні цієї красуні Ангеліни, що я подумав, що ти можеш запозичити корабель, перш ніж ми встигнемо виділити тобі власний». «Корабель, який ти взяв, дійсно мав запал, тобто детонатор» вставлений, як і завжди в таких випадках. І саме детонатор, а не заряд, налаштований так, щоб вибухнути за п'ять секунд після того, як його витягнуть. На мою думку, це надає певної незалежності мисленню перспективних агентів. «Отже, все це було постановкою?» – буркнув я. «Можна сказати, що так». Але я віддаю перевагу терміну «випускні випробування». У такий спосіб ми дізнаємося, чи будуть наші «виловлені» новачки справді присвячувати все життя боротьбі за закон і порядок. І вони дізнаються теж. Ми не хочемо, щоб у подальшому вони про це шкодували. Ти дізнався про себе. Чи не так, Джиме? «Так, дещо дізнався, але ще не зовсім впевнений, що саме», – сказав я. Я поки не наважувався заговорити про питання, що мучило мене. Це була чудова операція. Ти проявив велику фантазію в досягненні мети. Потім він насупився. Але цю справу з банком я не схвалюю. «У корпусу є все необхідне, чого ви потребуєте. Ті самі гроші!» – огризнувся я. «Звідки їх корпус бере?» «Від планетарних урядів. А де беруть вони?» «Податки, звісно. А я взяв їх прямо з банку». Страхова компанія відшкодує банку збитки. Потім оголосить про менший прибуток за цей рік, виплатить менший податок уряду, і в результаті все те ж саме, що і за вашого способу. Інскіп був добре знайомий з такою логікою, тому навіть не намагався відповісти. Я все ще не наважувався запитати про Ангеліну. «Як ви знайшли мене?» – запитав я. «Адже на кораблі не було жодного жучка». «Наївне дитя природи», – сказав Інскіп. Він підняв руки в удаваному жаху. Чи ти справді думаєш, що на наших кораблях немає жучків? Вони встановлені так, що їх не можна знайти, якщо не знаєш, де шукати. Для твого відома, зовнішні двері космошлюзу містять складний передавач, досить потужний, щоб ми могли виявити його на досить великій відстані. Чому ж я не чув його? Тому що він не передавав. Я маю додати, що двері шлюзу містять і приймач. Пристрій передає тільки тоді, коли отримує відповідний сигнал. Ми дали тобі можливість досягти місця призначення, а потім відстежили. Ми втратили тебе на деякий час у Фрибурбаді, але потім ми напали на твій слід у госпіталі, де ти влаштував розіграш із трупами. Ми допомогли тобі там». Госпіталь був глибоко обурений, але ми їх заспокоїли. Після цього ми взяли під нагляд хірургів і відповідне обладнання, оскільки наступний твій крок був очевидний. Я сподіваюся, що тобі буде приємно дізнатися, що ти носиш мікропередавач у грудині». Я подивився на свої груди, але нічого не сказав. «Відвернулася надто гарна можливість, щоб її втратити», – продовжував Інскіп. «Однієї ночі, коли ти міцно спав від снодійного, а милий доктор дорвався до алкоголю, який ми підсунули в одну з продуктових посилок, наш хірург корпусу зробив маленьку операцію». «І потім ви стежили за кожним моїм кроком?» «Саме так!» Але ти міг би поводитися по-іншому, якби знав, що ми тут. «Тоді чому ж ви прийшли?» – огризнувся я. «Я ж не свистав усіх на горл». Це було для мене важливе запитання, і Інскіп подумав перш ніж відповісти. «Справа ось у чому», – сказав він і зробив ковток Бренді. Я люблю, щоб у новачка, який сидить на прив'язі, була досить довга мотузка, але не настільки, щоб він на ній вдавився. Ти був тут, можна сказати, досить довго, і я не отримував жодних повідомлень про революції чи арешти, які ти здійснив. Що я міг сказати? Його голос став м'яким і співчутливим. «Заарештував би ти її, якби ми не прийшли?» «Не знаю. Це все, що я міг сказати». «Добре, що я зробив по-своєму. Чорт забирай!» Він зі злістю вилився. «А то б зараз наша серійна вбивця вже втекла б». «Відпусти її!» – крикнув я. Я схопив його за куртку і добряче струснув. «Кажу тобі, відпусти її!» «Ти б відпустив її такою, якою вона є?» – запитав він. «Чи відпустив би я?» «Гадаю, що ні». Я думав про це, а він поправляв складки своєї куртки. «Це було важке завдання для тебе», – сказав він. Він прикінчив вміст Чарки. Іноді між правильним і неправильним може бути дуже тонка грань, а при емоційному збудженні її майже неможливо побачити. «Що з нею буде?» – запитав я. Він завагався. «Тільки правду, яка б вона не була?» – попросив я. «Добре, тільки правду». Нічого не обіцяю, але психологи, можливо, зможуть щось з нею зробити. Звісно, якщо вони знайдуть причину основного відхилення. Але іноді це буває неможливо знайти. Тільки не в цьому випадку. Я можу їм підказати. Він здивувався, що принесло мені невеличке задоволення. У такому разі шанс є. Я дам чіткий наказ, щоб було випробовано всі можливості, перш ніж ставити питання про знищення особистості. А якщо доведеться піти на це, вона залишиться людиною, яких багато в галактиці. Якщо ж її засудять до смерті, вона стане трупом, яких теж не менше. Я вихопив у нього флягу перш ніж вона потрапила в кишеню і відкрив її. «Я знаю вас, Інскіп, ви природжений вербувальник. Коли ви когось спіймаєте, ви його вербуєте». «Це так», – сказав він. «З неї вийшов би чудовий агент». «З нас вийде чудова команда», – сказав я, і ми підняли келихи. «За злочинність».